Духовете познават Христа, силата на Словото Христово. Още от началото на проповедта след Назарет, Христос проповядва в Капернаум и се очудваха на учението му, защото Неговото Слово беше с власт. Словото има власт, когато самият човек е облечен във власт. Каквото каже човекът, облечен във власт, то става. Понеже Христос изгонва бесовете и те го познават, това показва, че Той има духовна власт и Неговата дума се чува в духовния свят. Неговото слово има власт. И затова Той казва на Пилат, когато го пита «Ти цар ли си?» отговаря «Цар съм», т.е. Разполагам с власт и сила, но моето царство не е от този свят. Той е цар в духовните светове и разполага с голяма власт и сила. На излизане от синагогата в Капернаум го среща човек, хванат от нечист бяс, който извиква с силен глас. Ех! Какво имаш ти за нас, Исусе Назарянине? Нима си дошъл да ни погубиш? Познаваме те кой си ти, светият Божий, Но Исус го смъмра, казвайки, млъкни и излез от него. И бесът, като го повали насред, излезе от него без да го повреди никак. И като станата излезе от синагогата, влезе в Симоновата къща. А Симоновата тъща беше хваната от силна треска и молиха го за нея. И той, като застана над нея, смъмра треската и тя остави и на часа стана те им прислужваше. На друго място съм се спрял повече за треската на Петровата тъща. Щом Христос е смъмрал треската, значи тя е живо същество, чува и разбира, когато и се говори. Затова излиза, щом и говори един, който има власт. Защото според окултната наука и болестите са живи същества, които се вселяват в астралното, етерното и физическото тяло на човека и човек трябва да има власт, за да ги изгони но самият човек е причина за да вляза те в него, защото той сам им е отворил вратата по някакъв начин. Понататък се казва И когато залязваше слънцето, всички, които бяха болни от разни болести, дойдоха при него. А той, като положи ръцете си на всеки от тях, изцели ги. Още бесовете с крясък излизаха и казваха «Ти си Божият син», а Той ги мъмреше и не ги оставеше да говорят, понеже знаеха, че Той е Христос. В Петата глава е разказано за риболова на Петър. Той със своите съдружници цяла нощ е хвърлял мрежата в езерото и нищо не е уловил. Христос влязал в една от ладиите и оттам получавал народа понеже се бил съврал много народ и го притискал. И като престана да говори, рече на Симона Оттегли ладията към дълбокото и хвърли мрежите за ловидба. Симон му казва По твоята дума ще хвърля мрежата. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така, щото се прокъсаха мрежите им. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусовите колене и каза Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек. А Исус рече на Симона Не бой се! От сега човек си ще ловиш. И Петър остави лодките и тръгна след него. Тук пак ни е показана силата и властта с които Христос разполага, че по Неговата дума и рибите влизат в мрежите, ако го вземем буквално като физически факт, тук е важно, че е показана силата на Словото на Христа. Той само като каже една дума, стават нещата, а тази сила иде от любовта, която живее в Него. По-нататък се казва, и когато беше в един от градовете, ето човек, който беше цял прокажен, като видя Исуса, падна на лицето си и му се помоли, казвайки Господи, ако искаш, можеш да ме очистиш. А той простря ръката си и се допре до него и рече Искам, бъди очистен. И на часа проказата му го остави. Тук, както и в много други случаи, е показано, че болестите като живи същества му се покоряват. Но тук фактор е вярата, която болният има. Болният казва, ако искаш, можеш да ме излекуваш. Това показва, че той вярва, че Христос има власт над болестите и те го слушат. В 17 стих на 5 глава се казва, и сила от Господа без него да изцелява. От 18 до 26 стих на 5 глава се говори за един паралитик, когато спуснали през покрива. Исус, като видя вярата им, казва на болния, «Човече, прощават ти се греховете!» Тогава фарисеите, които били там, Почнали да ръптаят и да казват, че богохулства, но Исус, като видя разискванията им в отговор им казва, защо разисквате в сърцето си? Кое е по-лесно да кажа? Прощават ти се греховете? Или да река стани и ходи? Но за да познаете, че човешкият син има власт на земята да прощава грехове, рече на Паралетика. Казвам ти, стани, дигни постелката си и иди от дома си. И на часът той стана пред тях, дигна това, на което лежеше, и отиде от дома си, дето славеше Бога. Тук пак ни е показана силата на Словото Христово. Той казва, стани и ходи. И болният става и почва да ходи съвършенно здрав. След призоваването на Левии, който дава обяд на Исус и учениците му, на който присъстват много митари, фарисеите го обвиняват, че яде с грешниците, на което Христос им казва. Здравите нямат нужда от лекар, но болните. Не съм дошъл да призова праведните, но грешните на покаяние. Навсякъде при тези изцелявания Христос проявява любовта си към болните телесно и душевно, към грешниците, за които казва, че Той е дошъл да ги призове на покаяние, т.е. да им покаже правия път на живота. Когато фарисеите го обвиняват защо неговите ученици, като минават през полето, късат класове, ядат в съботен ден, той казва... Човешкият Син е господар на Съботата. И на друго място загатва за това, че Исус извършва своите изцеления обикновено в Събота. Съботата е ден на Сатурн, а Христос е Логосът, духът на Слънцето. Слънцето е носител на живота, а Сатурн е планета, която препятства живота. И когато той в Събота лекува, с това той противопоставя своята слънчева природа на Сатурновата природа и слънчевата природа взема над Затова той казва, човешкият син е господар на съботата. До неговото слизане на земята, у евреите особено, е господствала съботата, т.е. Сатурн, който от друга страна представлява законът на кармата. И като казва Христос, че син человечески е господари на съдбата, из това Той им казва, че Той, като дух на слънцето, като носител на живота, е господар на кармата, защото кармата е, която връзва болните и Христос, чрез живота и любовта, която носи в себе си, поема кармата в себе си и я трансформира, а на хората дава живот и импулса на живота, които ги оздравяват. Защото животът и любовта винаги носят здраве и сила, а болестите са резултат на противодействащите сили на Сатурн, т.е. на съдбата. И за това, изцелявайки болните, Христос казва «Аз съм господар на съботата, т.е. на съдбата. От 7 до 11 стих в 6 глава се говори как – Присъствието на фарисеите, Христос излекувал човека си съхналата ръка. Той казва на човека си съхналата ръка: Стани и се изправи насред. И Той стана и се изправи. Тогава Исус попита фарисеите, какво е позволено да прави човек в Събота? Добро ли да прави или зло, да спаси ли живот или да погуби? И като ги изгледа всичките, Рече на човека прости ръката си!» И той направи така, и ръката му здраве. Тук пак ни е показана силата на Словото, че думите на Христос имат сила и носят живот. Това е защото те са изпълнени с любов, а любовта носи живот. Христос прави всичко от любов към хората, и понеже Той носи силата на любовта, а любовта носи живот – затова думите му имат сила. След това се казва, че много народ дошъл да го чуе и да се изцелява от болестите. Също и измъчваните от нечисти духове се изцелявали. Целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше всички. Тук ни е показано, че силата на любовта и живота в него като сила, която носи живот, която изцелява всички болести. В случая той е като едно живо динамо, което непрекъснато излъчва от себе си мощни енергии, които прогонват всички лоши духове, които причиняват различните болести и по такъв начин изцелява болните. След този случай, Следва поучението към учениците, като ги нарича блаженни. За това ще се спра по-нататък. Седма глава се предава случката с слугата на стотника, който праща до Исус да го помоля да дойде да му помогне. След това изпращат други, когато Исус е вече близо до Неговия дом да му кажат: Господи, не си прави труд. Защото не съм достоен да влезеш под стряхата ми. Затова нито счетох себе си достоен да дойда при тебе. Кажи само една дума и слугата ми ще оздравее. Значи, стотникът е познавал силата на Христовото Слово и затова казва Кажи само дума и слугата ми ще оздравее. Затова Христос казва нито в Израиля съм намерил толкова вяра. И когато изпратените се върнали в къщи, намерили слугата оздравял. Случката с възкресението на момчето от Наин, за което споменах по-рано, е предадена в тази глава и там, между другото пак е показана силата на словото на Христа. И рече, момче, казвам ти стани. И мъртвият се повдигна, седна и почна да говори. Учениците на Йоан, кръстител, идат, пратени от него, да го питат. Ти ли си онзи, който има да дойде, или друг да очакваме? И в същия част той изцели мнозина от болести и язви и зли духове. И на мнозина слепи подари зрение. Тогава в отговор им каза, идете и кажете на Йоана това, което видяхте и чухте, че слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват, глухи прочуват. Мъртвите биват възкресени и на сиромасите се преповядва благовестието. И блажен е онзи, който не се съблазни в мене. Глава 7 стихове 20-23 в осма глава се говори за плаването на учениците по езерото, а като плуваха, той заспа, и ветрена на буря се устреми върху езерото, и вълните ги заплашваха, така, щото бяха в опасност. И дойдоха, разбудиха го, казвайки, наставниче, наставниче, загиваме, а той се събуди и с вятъра и развълнуваната вода, и успокоиха се, и настана тишина. 8 глава, 23-24 стих Тук пак ни е показана силата на Словото на Христа, който заповядва на вятъра и на морските вълни. С това също ни е показано, че вятърът и морските вълни се произвеждат от живи същества, за да може да им заповядва и да се смъмрят, защото на един чисто механичен процес не може да се заповядва, не може да се смъмря. На него трябва да се противопоставя по-силен от него процес. Но тук се казва, че Христос смъмрал вятъра и водата и те отихнали. Значи те са живи същества, които се подчиняват на неговото слово. По-нататък се разказва за човека с многото бесове, който живее в гробищата. Той като видя Исуса, извика, падна пред Него и рече със силен глас. Какво имаш ти с мене, Исусе? Сине на Всевишния Бог. Моля ти се, не дей ме мъчи, защото Исус беше заповядал на нечистия дух да излезе от човека. Понеже много пъти го беше прихващал, та го връзваха в вериги и окови и така го пазеха но той разкъсваше веригите и духът го гонеше по пустините. Исус го попита как ти е името, а той каза Легион, защото много духове бяха влезли в него и молеха го да не им заповяда да отиват в бездната. 8 глава, 28-31 стих Тук Както и на други места е показано, че Христос заповядва и на духовете на бездната. Само като го видят духовете на бездната, понеже го виждат в неговата божествена светлина, затова веднага искат да не ги мъчи, да не ги изгонва от телата, в които са се настанили. И в случая с дъщерята на Яир, който е описан в тази глава, Христос само казва на момичето. Момиче, стани! И то става. Духът му се връща в него. Значи духовете, които са напуснали телата и са в отвъдния свят, като чуят гласа му, веднага му се подчиняват, защото той е господар на духовния свят. И всички го познават като такъв, който носи любовта и живота. Те са сили, срещу които нищо не може да устои. В началото на 9 глава се разказва, че свикал 12 и им дал власт и сила. Казано е, и като свика 12-те, даде им сила и власт над всички бесове и да изцеляват болести и изпрати ги да проповядват Царството Божие и да изцеляват болни. 9 глава 1-2 стих Значи той има власт не само да заповядва на бесовете и на всички духове, но има власт да предаде тази сила и власт на други, които са готови за това, каквито са апостолите. Това показва, че той е господар и цар в духовните светове и разполага с неограничена власт, която използва за благото и доброто, както на всички човеци, така и на всички същества. Да предаде някой власт и сила на други, той трябва да е такъв, който разполага с тази власт и сила и я дава на тези, които са достойни, които са готови. И тази сила и тази власт идват от любовта, която е в него и с която той упражнява тази власт и сила. В случая любовта е върховната творческа сила на битието, с която Христос разполага. Когато Исус слезе от планината след преображението, и ето, един човек от народа извика, казвайки, Учителю, моля ти се, погледни на сина ми, защото ми е единствено чадо. И ето духът го прихваща, и той изведнъж закрещява, и духът го сгърчва така, че той се запеня и като го смазва, едвам го напуща. И помолих твоите ученици да го изгонят, но те не можаха. Исус в отговор рече, О, роден, неверен и извратен! До кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Доведи сина си тук. И когато още идеше, безсъд го тръщна, изгърчи силно. А Исус мрън нечистия дух, изцели момчето и го върна на баща му. 9 глава 37-42 стих. Интересното тук е, че по-рано се казва, че Христос дава власт на учениците над нечистите духове и. Те ги изгонваха, но сега не могат да изгонят този дух, а по-нататък се казва, че когато не ги приели в едно Самарийско село, Яков и Йоан искали да свалят огън от небето, да ги изгорят, както направи пророк Илия, но Христос ги смъмрал за това и им казал, че не знаят на какъв дух служат. Значи апостолите са имали власт да свалят и огън от небето. Това е пак една окултна дарба, която не е достояние на всички хора. В началото на 10 глава се казва, че е изпратил 70-те да проповядват пред Него в онези градове, където Той ще мине. И като се върнали 70-те, казали Му, Господи, в Твоето име, бесовете се покоряваха на нас, а Той им рече, Видях Сатана, паднал от небето като светкавица. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, скорпиони и власт над цялата сила на врага и нищо няма да ви повреди. Обаче не дейте се радва на това, че духовете ви се покоряват, а радвайте се, че имената ви са изписани на небесата. 10 глава, 17-20 стих Тук пак ни е подчертано, че Христос има власт да раздава сила и власт на цялата сила на врага, но по-важно за учениците е, че имената им са изписани на небето, т.е. че те са граждани на небето, а не това, че имат власт над духовете. И това е важно, но второто е още по-важно да бъде името на някого изписано на небето. Това предполага, че неговото съзнание е пробудено в духовния свят, да има известна степен на посвещение. В 13 глава се говори за гърбавата жена, която той излекувал в събота. Тя била схваната от 18 години, а Исус, като я видя, повика я и рече Жено, освободена си от немощта си, и положи ръцете си на нея и тя се изправи и славеше Бога. 13 глава, 12-13 стих. Значи, само с една дума и полагане на ръцете си върху жената, тя е освободена от своя недък. От учителя има цяла беседа върху този случай, озаглавена гърбавата жена. 17 глава 12 стих се казва, и като влизаше в едно село, срещнаха го десетина прокажени, които като спряха отдалеч, извикаха със силен глас, казвайки: Исусе, наставниче, смили се над нас и като ги видя, рече им: Идете, покажете се на свещениците. И като отидоха, очистиха се. И един от тях, като видя, че е изцелен, Върна се и със силен глас хваляше Бога, и падна на лице при нозета на Исуса и му благодареше. И той бе самарянин. А Исус в отговор му рече, нали се очистиха десетимата, а десет деветимата? Не намериха ли се други да се върнат и да въздадат слава на Бога, освен този иноплеменник и рече му «Стани»? И си иди. Твоята вяра те изцери. 17 глава, 12-19 стих В 18 глава от 36 до 43 стих е предаден разказът за изцеряването на слепия, който чува, че идва Исус. Казва, Сине Давидов, смили се над мене. Това повтаря два пъти. Тогава Исус го пита какво иска да направи за Него. Той казва да прогледам. Исус му казва прогледай, твоята вяра те изцери. И той веднага прогледнал и тръгнал след Него като славел Бога. Тук са важни две неща. Първо слепият проглежда само с една дума казана от Исус прогледай и той му казва Твоята вярата из е изцири. Второто важно нещо е, че той казва Сине Давидов, като го повтаря два пъти. Това е важно, но върху тази мисъл ще се спръна друго място.